Історичні, історична наука, Василь Гордійович скривив у іронічній посмісті губи, історична наука. Немає такої науки. Це дівка, яка підставляється кому треба. Василю, докірливо глянула на чоловіка печальними очима Лідія Григорівна, але він навіть оком не повів на її докір. Ну для чого існує наука історії? Олег був ображений за свою професію, за свою науку, і мовив тихо і неохоче. Ну, щоб люди знали, як все було. Правду. А -а -а, вилетіло з широко роззявленого рота, просто таке пащеки чорного. Вона існує, щоб правду приховувати. Немає брехливішої науки. Як же? Чорний загріб п'ятірнею, сиву гриву на голові. А так? Кожен виртає того кожуха на свою потребу. Всі люблять історію таку, яка їм на користь. Ну, так було колись, пробурмотів Олег. Буржуазні історики, ха, а нинішні? Та вони брехливіші за тих сто разів. Нашу історію колись писатимуть на чистий листок, а все оце написане тепер, викинуть у нужник. Він говорив їдливо, ущипливо і певно мав від цього насолоду. Його вуса на стол бурчилося і стреміли, наче щітки. Історія – наука про вбивство. Вбили одного чоловіка – кримінал для одних, сердечні болі для інших. А тисячу? Мільйон? Це вже історія, яка нікому не болить, бо й ті вбивства кожен повертає на своє. Польські історики писали про гайдамаччину одне, фундуклей – друге. Максимович, третє. Голобуцький компанія. Що Сталіни партія вилять? Олег знітився. Вітерець страху війну йому поза коміром, схолодив серце. Він не був зовсім не тямущим. У війну вони з матір'ю евакуювалися з колгоспом. Невдало, німці їх не здогнали. а далі в окупацію він почув чимало такого, про що до війни, і помислити не міг. Йому сьогодні в пам'яті, неначе це було вчора, перемішані з військами біженські валки. метні черги з незахищеного неба, паніка на греблях, на дорогах, де вбита худоба і перекинуті вози та машини. Червоноармійські толпи строї, одні йдуть вперед, інші їм назустріч. У жах оточення і зведені в небо зі скрюченими в судові люті пальцями руки бійців. Оце так, на вражій землі малою кров'ю. В окупацію довідався про арешти, про 33-й. Трохи вірив, трохи не вірив. І ось тепер хто цей чоловік, що копає нижче глинозему. А цей чоловік провадив. У нас немає своєї історії. Як то немає, заперечив Олег трохи з переконання, а трохи про всяк випадок. Чорний бликнув. Білки його очей засвітилися проти вогню. «А так, нам нашу історію прописала Москва». Усмішка в кутиках рота Василя Гордійовича була єхидна і зла. І Олег ще раз подумав, що чорний – небезпечний, а може і страшний чоловік. Він насторожився і вирішив нічого такого, що потім могли витлумачити проти нього в певних установах, не казати. Щось йому підказувало, постукувало в серце, що така розмова небезпечна. Ці слова можуть застрянути цвяхами, припнуть до хисткої стіни, котра може впасти на голову, привалить. До остороги закликали батьки, знайомі, чужі приклади. І водночас кортіло. Бельми кортіло знати не тільки те, про що розповідали викладачі та шкільні вузівські підручники. «Отож і матчина!» перекинув у чорну дірку рота чарку Василь Гордійович, і великий борлок на горлі кавкнув. Скинувся, неначе жива істота. Хтось один писанув, а наші підхопили. Наймет, батрак. А як же, класовий підхід у фокусі. А я тебе запитаю. Раптом нахилився над столом. Тільки ти покрути шариками і скажи по власному розмислу, а не по тому класовому принципу. Ні, перебив сам себе. Спершу скажи, скільки було повстанців на початку. За більшістю джерел... «Дві тисячі!» «Так от!» – тріумфуючи, мовив Василь Гордійович, на мить підносячися своїми знаннями над вченим аспірантом. «Чи могло таке статися, що в один день над двома тисячами людей заотаманував батрак, голожопий горшкар? Отак прямо прибіг от горшків, га? Що не було козаків, запорозців, отаманів отчайних?» Олег сидів спантеличений. Вправді, такий простий розсуд ніколи не спадав йому на думку. Чому ж він не спав нікому іншому? А тепер приймив овніманіє. Тріумфував далі чорний. і горілка щерки, яку тримав у руці, перехлюпувала на стіл. Він ліпив докупи слова сільські, українські, російські, ще й всілякі партикулярні. Приймив овніманіє, коли почалося повстання. Сам момент. Король Станіслав видає наказ про зрівняння в правах уніатів і православних. Шляхта своєвольно згарбузовує пацьку конфедерацію. Барську, поправив Олег, її зібрав Полавський. Він, котрий прочитав усе, що написане про гайдамаків, в глибані душі дивився трохи зверхньо на цього сільського мудрагеля, хоч намагався не показувати цього, бо відчував вдачу за пеклу, затяту, нестримно. Чорний нетерпляче хитнув головою, не відмахувався від Гедзя. Спочатку їх зібрав паць. Плавський потім. Згарбузовує конфедерацію. Ну і пішло. Круче я. Тут і Катька друга вмішалася, послала свої війська. Саме й тоді виступили гайдамаки. Влучили момент. Політика, понімаєш, вища політика. Гончар її знав. І знову притиснув так. Олега, що той не зміг нічого відповісти на супроти. Врешті здобувся на думку. Ігумен Мотронинського монастиря Мелхиседек Значко-Яворський повстанців настановляв